зупинилося двоє скульпторів із Ленінграда. Один з них, молодий, високий чоловік на ім'я Олександр, увесь свій вільний час блукав по Києву, милувався дніпровськими краєвидами, історичними пам'ятками, і, повертаючись увечері на ніч ліг, щоразу шпетив мене. Як ти можеш днями тенятися у дворі, коли живеш у такому чудовому місці? Ти хоч у лаврі бував, Ще пак. У Києво-Печерській лаврі ми з дворовими хлопцями бували і не раз. Ходили в ближні печери гратися в піжморки, переховувалися в кам'яних келіях, а потім зненацька вихоплювалися у возенькі підземні коридори, лякаючи поодиноких відвідувачів, які слухняно ступали слідом за своїм провідником-ченцем. У суцільній темряві печер ми орієнтувались, як на рідній вулиці. У Толяна з нашого двору був кишеньковий ліхтарик, що його привіз з Німеччини дядько. Під час подорожей до Лаври Толян в годи позичав цей ліхтарик у дядька, і тоді ми почувалися під землею, наче у своєму дворі. Щоправда, наші набіги на Лавру швидко скінчилися. Одного разу нас підстерегли під землею кмітливі ченці, дужі хлопці в темних рясах добряче нам'яли нам кістки, а у толяна відібрали дядьків трофейний ліхтарик. На цьому наші екскурсії до святих місць завершилися. Хоч, як благали нас, богомольні старенькі бабусі з нашого двору принести їм звідти водиці. Біля ближніх печер був колодязь із священною водою, і ми, повертаючись додому після розваг під землею, набирали з нього кілька пляшечок рідини. Ходити туди ми не наважувались, тим більше, що ті ченці молодики погрозили наступного разу відвести нас до міліції. Останній похід до лаври нам довелося робити удвох столянам. Невдовзі його дядько спохватився, куди подівся трофейний ліхтарик. І Толян збрехав, мовляв, позичив його мені, коли кілька днів тому в нашій квартирі нібито раптово зникла електрика. Та завтра він забере його в мене і покладе на місце. Довелося виручати Толяна, і ми зранку вирушили з ним на Печерськ. Де шукати того молодого чинця в рясі, котрий конфіскував Толянів ліхтарик, ми не знали і безладно плукали по біля входу до ближніх печер. Аж тут нас помітив старенький піп з великим хрестом на грудях, наблизився і поцікавився. А ви, хлоп'ята, що тут робите? Може, прийшли побачити печери? Та сьогодні екскурсій не буде, сьогодні день молитов. Ми розповіли йому, що шукаємо ченця, який відібрав у нас ліхтарик. «А, то ви з тих халамидників, що гасали в печері і лякали людей?» Гнівно проказав він. «А чи знаєте ви, що там поховані угодники, які моляться за нас біля самого престолу Божого? Наші брати застукали вас біля мощей преподобного Спиридона Пресфорника. А це саме він відкрив Києво-Печерську лавру, 1941 році Доти вона була зачинена Старець трохи пом'якшав і розповів нам дивну історію Коли німці зайняли Київ, комендант міста забажав оглянути Лаврські печери і мене примусили супроводжувати його Біля останків Святого Спередона він зупинився і спитав, з чого виготовлені мощі я пояснив йому, що це справжні тіла слуг господніх, які своїм святим життям сподобалися дива лишитися нетлінними. Комендант не повірив, розреготався і вдарив пістолетом по руці Спередона. Суха шкіра на зап'ясці, а вона зберігається вже вісім століть, раптом луснула і з-під неї виступила кров. Комендант. Так і закляк на місці. А після цього наказав відкрити лавру для народу. Священник завів нас у церкву, вилів стати навколішки і замолювати скоєний гріх.